Amikor a katonák utasításomnak megfelelően felhasították néhány szélvert koponyájú halott ruháját, még rémesebb látvány tárult elém. A hol tette melkasában, mintha megfeketedett volna a szívük. És ez a sötét folt ördögi elként ütközött ki a bőrükön. Tisztán látszott, hogy a rejtélyes módon szénfeketévé vált szerv táplálta